Урсула загадала поставити труну з тілом у її домі. Падре Неканор заперечував проти відправлення релігійного обряду і поховання самовбивці в освяченій землі. Урсула почала з ним суперечку. «По-своєму, чого ні ви, ні я не годні зрозуміти, цей чоловік святий», – заявила вона. «Тож у супереч вашій волі я покладу його поряд з Мелькіадесом. Так вона й учинила при одностайному схваленні всього міста після пишної похоронної церемонії. Амаранта не виходила зі спальні. Зі свого ліжка вона чула урсулені ридання, кроки та тихі голоси людського тлуму в будинку, голосіння плакальниць, а далі глибоку, насичену запахом розтоптаних квітів, тишу. Довго ще вечорами Амаранта відчувала аромат лаванди П'єтро Креспі, однак знайшла в собі сили не піддатися безумові. Урсула її покинула, навіть очей не звела, і не пожаліла дочку до того вечора, коли Амаранта зайшла на кухню, поклала руку на розжарене вугілля в плиті і тримала доти, поки їй стало так боліти, аж вона вже не відчувала болю. Чула тільки тлінний дух свого паленого м'яса. Це було лікування тортурами докорів сумління. Кілька днів Амаранта ходила по будинку, зануривши руку в миску з яєчними білками. І потроху опіки позагоювались, а з ними позарубцьовувались, не би так само, від доброчинної дії яєчних білків і рани її серця. Єдиним зримим слідом пережитої трагедії залишиться пов'язка з чорного крепу, яку Амаранта носитиме на обпеченій руці до кінця свого життя. Аркадіо виказав несподівану великодушність, видавши декрет про офіційну жалобу в зв'язку зі смертю П'єтро Креспі Урсула розцінила це як повернення заблудлої вівці Але вона помилилася Вона втратила Аркадіо не відтоді, як він надяг військову форму А з самого початку Вважала, що виховувала його як свого сина, як і Ребеку Ні в чому не потураючи, але й не кривдячи Однак Аркадіо виростав замкнутим, лякливим хлопцем Під час моровиці безсонні підприємницької гарячки Урсули, божевілля Хосе Аркадіо Боендія, затворництва Ауреліана, смертельної ворожнечі між Амарантою і Ребекою. Ауреліано навчав його читати і писати, думаючи тим часом про зовсім інші речі. Достото, якби це робив і хтось сторонній. Він дарував Аркадіо свою одежу, щоб вісі перешили її на того, та лише коли одежа була вже геть зношена, Аркадіо страждав через велике на нього взуття, через латки на штанях, через свої жіночі сідниці. Найкраще в нього виходила розмова з вісітасьйон і катаури їхньою мовою. Єдиний, хто справді виявляв до нього інтерес, був Мелькіадес. Він читав Аркадіо свої незрозумілі записи і навчав мистецтва до геротипії. Ніхто й не здогадувався, як оплакував Аркадіо смерть старого, приховуючи від усіх своє горе, як розпачливо шукав способу оживити цигана, марно вивчаючи його писання. Школа, де всі поважали і слухались Аркадіо, а потім влада з її суворими декретами та пишною уніформою зовсім звільнили його від тягаря давньої гіркоти. Раз увечері в закладі Катаріно хтось наважився кинути йому, «Ти негідний прізвище, яке носиш!» Всупереч усім сподіванням, Аркадіо не розстріляв зухвальця. «Правду сказати, – відповів він, – я не Буэндіа!» Люди, котрі знали таємницю його всиновлення, подумали після цієї відповіді, що йому все відомо. Та насправді Аркадіо так ніколи нічого і не дізнався. До Пілар Тернере Своєї матері він почував такий самий непоборний потяг, як колись Хосе Аркадіо і Ауреліано. Коли вона заходила до кімнати, де він займався дегеротипією, кров закипала йому в жилах. Хоча Пілар Тернера уже втратила свій чар і привабу свого сміху, він шукав і знаходив її за гірким запахом диму. Якось незадовго до війни вона прийшла до школи до свого найменшого сина. Аркадіо очікував на неї в кімнаті, де, звичайно, відпочивав під час їсти, і де потім наказав установити колодки.